Tak, dobrý večer. Vítám vás na začátku 69. semestru biologických čtvrtků. Takže na začátku vám mohu nabídnout program. Snad jste ho viděli, jak byste si tady byli. A program jsme udělali až, až na poslední chvíli, aniž když jeden z viděl. Takže já jsem tak šťastný, protože myslím, že se opravdu jako povedlo, tak uh, přijďte a choďte. A uh, jako vždycky teda upoutávka na výběr, že samozřejmě. Hmm. Jako vždycky uputávka na příště, příště bude takový jako přírodověrně sociologický čtvrtek, bude tady Zdeněk Konopásek a přednáška se jmenuje k přírodovědy a přírodopolitiky a bude to o reflexi a vnímání jiného významného sociologa Bruno Latura, který zesnou tak před půl rokem asi, a uh, bude to o reflexi a uh, špatné, špatné vnímání uh, jeho, uh, jeho díla. Tak to bude příště a dnes tady uh, vítám uh, hosta uh, z naší katedry, z katedry Ekologie. Uh, ke kterému teda aspoň s mé kanceláře nemám tak daleko, ale stejně ho je tak často, takže se na to hodně, hodně těším. Je to Lukáš Faltejsek, který, jak jste zjistili z nás pro analizáčné podzemí a popelnice a zkoumá tam bakterie a vůbec má extrémní, extrémní prostředí a povídám o tom, co si máme myslet nového o genetice a ekologii bakterií. Tak, Lukáši, děkujeme a předávám slovo. Taky děkuju. Dobře. Tak jo, ještě kolik času. Dobře. Tak, co se týče teda toho, co si máme myslet o ekologii a genetice prokaryot, tak je tam několik zcela zásadních věcí. Já začal trošku ze širka, něčím, co už pravděpodobně jako teď, protože se o tom už začíná mluvit. Žijeme v době revoluce, jo, a to v době revoluce, která není vůbec bezvýznamná, protože se podařilo vlastně oživit myšlenku biologických druhů u prokaryot. takové jako asi nejzásadnější článek tomu, 17, od tom, když na 2017, od té doby se ten koncept poměrně dost rozvíjí. Jo. Čili tady ten obrázek, co často výdáme v vlastně Mnoho z že je to jako popularizovaný. To znamená, že bakterie mají tak častý, že je horizontální přenos genů, že vlastně nám o nějakých druzích nejde mluvit, protože bakterie je něco, jako když se geny snažili udělali spolu bejdán a náhodou to vytvořilo života a schopnost tak, tak to jako je druh, a za dva týdny to bude jiný duch, protože se ty geny se přeskupují jinak. Tak tady ten jako nihilistický pohled, který jsem občas jako to, co cituji z toho doslova, jo, jak jsem to od nějakého mikrobioloka slyšel, tak ten vlastně dneska už je mrtvý. A to je dobře, že je vrtvej. Protože nám to velice silně bralo naději, protože ono to na jednu je fascinující, že by to takhle mohlo něco fungovat a úplně by to jako děnilo náš náhled na to, co je vůže ale na druhou stranu jako metodicky by nám to neskutečně ruce. Jo, zkuste z takovýhle sítě udělat prostě kneurogenifický stram, že jo, nebo něco takového, no to nejde. To je je i to, že není pravda ani druhá, je druhý extrém, který vlastně před předtím. To znamená, že když se bakteriální buníky jako vzdělej, že jo, takže to jsou vlastně se tím založené dvě, dvě evoluční linie, které od té chvíle až do konce světa už budou oddělené. Tak to pravda taky není, že jo. Bude pravda i něco mezi. A je hrozně hezká ta pravda. Protože říká, že ty bakterie mají mezi, si přenášejí geny mezi sebou a to přenášejí je s určitou, s určitou jako frekvencí, která závisí na tom, jak moc jsou si výbuzný. A není to tak, že by to s míru spojitě klesalo. To je ještě důležitější. Zdá se, že pokud se dvě, dva mikroorganismy navzájem rozpoznávají jako konspecifický nebo jako prostě hodný, jako toho říkací stejný druh, tak spolu vyměňují, když ta, s takovou intenzitou, že to vlastně stoprocentně 100%, na, 100 supluje pohlavně rozmnožování. Čili, že ty bakterie jsou jako v podstatě parasexuální, funguje to do té míry, že pokud nějaká bakterie objeví novou verzi nějakého genu, která je, řekněme, selektivně výhodná, tak se tedy ten nový gen rozšíří v těch ostatních bakteriích aniž v té populaci, aniž by vymazal variabilitu. Čili nemusí se stát to, že všechny bakterie, které ho nemají a ty, co ho mají, ho převálcujou, ale rozne se, se prostě úplně stejně jako se po hlavním rozmožování roznesou geny jako u nás třeba, jo. Zároveň, jo, co je teda podstatný, mezidruhový horizontální filos je mnohem, mnohem méně častější prostě, jo. Tady je nějaká jako studie stará asi tři roky, která ukazuje jenom takový jako zajímavý vědět, který použít k detekci toho horizontálního přenosu genů Zkrátka, tady, tady tato obrázku je vidět, že když se nám vlastně vyvíjejí dva genomy, tak se mezi nimi dochází k tomu, že se rozcházejí náhodnými mutacemi budovejma, že se akumulují ty slnupr, syngnukleotek, polymorphism, že jo? A ty, jejich pozice jsou náhodné, že jsou vystýpovány všude. Čili úseky mezi jednotlivýma slnupr, jako 100% shodný úseky, jejich jako rozdělení dílek bude mít jako nějakou, nějaký takový tvár prostě že jo? nějaký, co to je, asi hyperbola. Zatímco, v případě, že dochází k, pravidelnému výměně, horizontální přinesu genů mezi těma linijema. tak samozřejmě tam u úseky, že ta variabilita je vygumovaná a bude jich tam jako nadbytek a budou vlastně ty intervaly mezi těma mezi těma záměnama, budou prodlouženy a vznikne nějaká taková vyštivka, která, že není jednoznačně matematický, odpočitatelná, prostě tam je něco pře přebejvá. No. A skutečně by se námi z velkého počtu různých jako genomů, přizazovaných ke stejnému druhu, prostě různým. Tady, tady to rozložení těch dílek, tak zjistili, že některé ty genomy zkrátka si vyměňují geny, některý ne. Čili některé z nich patřili, kterému už druhu, některý nepatřili. Jo? Že ty křivky se pak takhle lišejí, jako třeba tato obrázku. Jo? Ten je jenom ilustrační prostě. Tady, tady ty populace nebyly konspecifický, ale jako nebyly tom geny, tyhle ty byly. Čili to rozlišení je zcela jednoznačný. No. Ale abychom nezůstali u takových jako zdánlivě chimerických věcí, Jo, pak také rekonstruovali jsou na toky v rámci nějakých druhů, zjistili, že teda samozřejmě, čím jsou si ty organizmy blížší, tím silnější ten tok tam je, jo. Vždycky to, co je tou hranou, ty, ty body jsou nějaký, ty genomy, ta hrana znamená intenzitu toku mezi nimi. Takže jako zjistili, že to jsou jako integrované vlastně skupiny těch genotypů, mezi kterými je genový tok uvnitř a navzájem jako prakticky není. Čili opravdu, že ten odsek, jako je to druh, není to druh, je poměrně ostrý, není to kvantitativní rozdíl, což je velmi důležitý. Jo? Na rozdíl od předchozích pokusů o mikrobiální taxonomii, že jo? kde máme nějakou spojitě se měnící homologii těch genomů nebo homologii ribozomálních RNA nebo něčeho takového a někde si jako dohodneme na konferenci, že tady to hýzneme, tak to tady není. Jo? Tady se ty bakterie dohodly, že to hýznou. Což je vlastně zásadní rozdíl. A co je důležitý? ten threshold, pro tu jako numerickou podobnost prostě těch genomů, při kterým jako to je druh, nebo není druh, tak ten je variabilní. Dosahuje asi od 90 do 99 homologie genomů, jo? čili veškeré vlastně metody, které jsou založeny na arbitrárním rozdělení druhů, k příkladu taxonomie, jsou tím tím vlastně překonané, což je dobře samozřejmě, že to podpovuje že. V některých případech tady třeba vlastně jsou takhle přesně geneticky oddělené populace třeba určitý bakterie střevní, která je patogenní od bakterie, která jako není patogenní. A oni to jsou dva biologické druhy. I když jsou sekvenče tak je schodního. Takovýhle věci tam jsou. Loni v listopadu konečně vyšla studie, na kterou jsem se dlouho těšil, když jsem nevěděl, že někdo připravuje nicméně statistický by pravděpodobně někdo připravuje samozřejmě. A to je někdo. Udělal meta-analýzu velkého počtu polifázických mikrobiálních druhů a podíval se, jak to s nímá teda je. Jo. A zjistili, že jen 2,6 těch druhů se zdá být v po chybě čili 97 je parasexuálních, čili má, má to vlastně ten horizontální přednostní no, a, a, a ke jim dělá to kohezi. Mohl no, bys poly, polyfázický, to polifázická taxonomie? Polifázická taxonomie. To je historická taxonomie, že jo, těch vlastně rezignovala na biologické druhy. A říkalo se, že se, vezmu, že se soubor nějakých jako kmenů, izolátů, bakterie, se charakterizuje všemi metodami, které ovládáme. A pro každou metodu se dá nějaký jako vlastně arbitrární, jako, podobnosti. A když jsou podobnější, než ten težhod takto je druh jeden, a když jsou méně podobní, jako jsou dva druhy. A jak se tam stupně přidávají do výběrů, tak se tam přidávají do výběrů, který zase byl nějaký great threshold. a tímhle vlastně, jaká je to de facto rezignace na taxonomii, dělá ta polifazická taxonomie. To jsou ty 80., 90., ale taky bezplní to numerická taxonomie. No numerická to je ne, to je ještě něco staršího. Jako ta novelická to byla ještě jako, že se tak jako fyzicky vyplňovali tabulky jako má, nemá a pak se vzali jako kolik so, jako součet nějaký, který vlastně úplně vlastně, má vlastně, vlastně, vlastně, a stavňaček se pak z toho žalňoval, To takového. to je to, jako do generace novější přístup. A mimochodem jako polifanzicky se dodnes výkromí popisují. Ale tak jako v teda, lipidových raftech se zatím tím publikovalo v době, kdy se už vědělo, že nejsou lipidový rafty, takže to je stejný. Co je teda důležité, jak si mezidruhovýmu přenosu DNA tam samozřejmě dochází? Nicméně podobá se to jako ne úplně vzácně, ale ani neúplně úplně často. Čili podobá se to něčemu jako intergrese u sexuálních organismů. Když oni to u těch, těch jako skoro tři tisíc těch bakterií kvantifikovali, tak zjistili, že aspoň 1 mezidruhově přenesený DNA má skoro polovina z nich. Ale přes 10 je 13 jo? A zároveň, že tam míra, ty intergrese velmi silně závisí na se identitě sekvencí. Čili čím příbuznější druhy to jsou, tím častěji se navzájem občas. Jo. Zároveň, co je zajímavý a doporučuji si ten údej zapamatovat, bych tady ho nedovysvětlil, je to, že ta pravděpodobnost ty inter recentní intergrese, jo, tady ta je o něco nížších fialových bodů, než tady, protože tady byly všechny intergrese, tady byly pouze intergrese z poslední doby, které ještě se jako ne nezmutovaly dost. Ale tím zjistili, že tady ty, že ty recentní intregrese, jejich pravděpodobnost velmi dobře kopíruje frekvenci náhodně se vyskytujících 40 bázových jako přesně schodných úseků, no. Ony z toho dovozují nějaký jako závěry mechanismu tu, toho přenosu, který jako podle mě jsou milný teda, ale je to zajímavý, při největším, tak to statistická schoda, no. Tak. Prvnice, to maps. No to, No jo, to je ten počet těch schodných úseků. S tím, že ta červená křivka jsou ty 40 bázový úseky, jo. Prostě když se ti z nějakého procenta, tak ti vlastně můžeš statisticky dobře vypočítat, kolik 40 bázových úseků bylo náhodou schodných úplně. Jo. Takže ta červená křivka jsou ty 40 a, to jsou, a ty je ta čárková jsou to všichni 80 bázový. Takže na ty 40 to sedí a ty to nesedí, že jo. Jo, mimochodem tady mezi těmi 95% 100%, jako na jednom těch budu ubejvám, zejména proto, že tam už je velmi málo druhů, které se tak nemoc shodují, ale jsou to dva druhy. Jo, takže tam, tam to už většinou není jako mezi druhový, ale dluhový potom. Tak, z toho plyne řada zajímavých závěrů. Například to, že když mají bakterie teda biologické druhy, tak mají také asi i populace. A když mají populace, tak, tak by asi šla dělat populační genetika z toho, například, jo, kromě mnoha jiných věcí, třeba celogenetiky, no. Ale potřebujeme jako nějaký model na to, že jo. A popravdě řečeno, když budeme mít nějaký složitý mikrobinální komunity, jako třeba v nějaký třeba ve Střevě nebo prostě v Hlíně nebo ve Morský vodě podobně, tam většinou je problém, že těch druhů je obrovský počet a jsou si často více příbuzný. A v tu chvíli my třeba nedokáže, vyždycky sekvenovat ty genomy, tak třeba nedokážeme říct, jestli nějaký dva rýdy, nějaké dvě sekvence se lišejí, protože to je ze dvou druhů, anebo protože to je vnitrodruhá variabilita. Když potřebujeme model, kde bude jednoduchá populace. Bude velká, spojitá ta populace. A současně budeme, pokud možno, mít tam bakterii, která dosahuje velké početnosti a nemá tam blízký příbuzný. Což je docela tvrdní pořadavky. No, kam na to jít? Samozřejmě, protože vezu rád podzem, tak podzem, kam jílávám. A v podzemí jsou často externí podmínky, jsou tam chemol hemolitotrafní život nebo prostě organismy, které žijou v nějakým jako hodně kyselým, hodně mineralizovaném nebo nějak jinak jako zajímavým prostředím, kde bývá zpravidla nízká diverzita. No. Závěr, doly mají další výhodu, že jsou velmi pohodlné jako na pobyt, čili můžete tam trávit hodně času. Tady třeba to je luxusní jeden důl, kde díky geotermálnímu teplu je skoro 20 stupňů, takže se tam jako luxusně vypakuje. A jsou tam takový, jako krásné červené vody, které, prostě, když je ochutnáte, tak si asi stokrát odlivnete, protože jsou vlastně něk několik gramů na litr pH, okolo dvou prostě a tak. Jo, že to je jako nádhera. Jo. To je pro externí prostředí, jak má být. Zároveň taky tam, tam prostě rostou jako ze, ze občas je tak si tady rozlížně takhle rostou ze stěny, který stary sádalce nebo Epsomitu, on nějaký prostě. Jo. Takže to je přesně extrémní prostředí, jak si ho člověk představuje. Jo. Jestliže chcete takový důl zorkovat, musíte ho pochopit. Abyste dům pochopili, musíte do něj chodit opakovaně a velmi často nestačí navštívit jediný domu. Tohle jsou zlatý hory. Tohle schéma například to je axonometrická ak mapa, jo, která vysí řediteli toho závodu nad stolem a je často publikovaná a vlastně, když jako být který nikdy v dole nebyl, by si jenom jako koupil čelovku a vles tam, tak většinou nic moc jako neziskí. Protože ten systém si musíte samozřejmě jako nakoukat a zjistit, co tam je. Například můžu prozradit, že my jsme se tam zaměřili ty kyselý důlní vody, že jo, ty ACID, ACID drainage, AMD. Jo, to je, a a. No, a tady vlastně tyhle ty kystej důmný vody, jako typický vývojí jsou třeba tak jako v maximálně 8 až 10 jako vodných dolů, který jsme navštívili, jo. Čili když jako většinu navštívíte nějaký dům, tak si to nevšimnete, že to existuje. A musíte si ho taky nakouhat, kde hledat, vědět jako po čem žít, jo, že my jsme vlastně strávili poměrně to z času třeba jenom prohlídkou různých dolů, těch bylo nakonec asi kolem 190. A asi v 15. z nich jsme se chytli, že tam jako je něco takhle zajímavého, jako modelově. A když ten důležitý charakterizuje, když vždycky u povrchu nebo historické díla, jsou jako vymýtí, jsou tam jenom oxidy železa, které nikoho nezajímají z těch mikro, mikroorganismů, a je to vlastně jako docela jako nutné prostředí. Pak jsou místa, které jsou za, za, zatopené, které jsou vlastně pod hladinou té podzemní vody, které jsou mikrobiálně ne, nesmírně zajímavé, ale jsou zase nevhodné pro výzkum jako pro nás. Protože se mi pohužel aerodní, což mě nebaví, ale jsme. A, a další věc, a pak je, pak je to mezi, tak oxidační zóna, či vlastně ta hornina, která byla vlastně historicky, v minulosti byla pod hladinou podzemní vody, byla tam anoxie, či se dochovala vlastně nezoxidovaná, ta hornina. A teprve tím dlouhým dílem byla odvodněná a prozdušněná před třeba, řekněme, že nádobě nějakými desítkami let, takže tady oxidace teď právě vrcholí, probíhá intenzivním způsobem. Jo? A to je důležité, je to zajímavé místo. Čili ty, něco, co v těch zlatých horách je to na výšku asi 250 metrů, prostě zóna, kde se té zóna oxidují ty sulfidy, a ty se tam vznikají. jo? Takhle by to vypadalo na schématu. Co je důležité? Ty oxidace dochází velmi často podle puklin nějakých horní. On nejvíc nejvíce se pět oxiduje v nějakých suchích, jo? ale to je duda. Zajímavější je, že se oxiduje podle nějakých puklin, kde ty vody prosakují. A tím se z těch odstávají ty na vody, které mají tu pH většinou mezi dvěma a třema a mají nějakou mineralizaci od desítek po, po, po, po vysoké stovky miligramů železa na litr. A v místě, kde ty vody bývají hypoxický nebo anoxický, tyhle vody, a v místě, kde začnou vyvírat budoucní prostory, tak se na nich vytázejí krápníky. A ty krápníky jsou zajímaví tím, že jsou živí. To jsou krápníky, tady tohle jako je naskládám shlávám, na něm uzely. To opravdu na něm ty uvázat úzel. Ta hmota je konzistenčně tedy jako něco mezi kuřecím masem a prostě hlubama z nosů. s tím, že v konkrétních výpadech se blíží k oběma krajním polům, jo. A je to, je to vlastně exo, složité exopolisacharytí bakterie, je to vlastně lešení které musí bakterie jako staví, jo. Ta bakterie se jmenuje Ferovum dyxofaciens nebo ty železovice zlyzatvorné, který ten nám, tam trojí až 99,5 asi té populace, jako jo, toho vlastně celého mikrobiomu. Jo, tady ty balí, tečky, tady ten říký zepě, to je ferrovům. Tady to velký, to je nějaká ameba, která jo tak tam je v, v, v občasné době natvořená jako jinou bakterii, která jinýkrát jiný, to nevíme, co je, třeba ani. A ty jsou nádherná věc. Jo. Například, když do ní píšete dvě elektrody, na nahoru a dolů, a spojíte je vysokoimpedančním voltmetrem, tak podle potenciálu, který se vytvoří, můžete v reálném čase měřit, tak jak toto železo oxidujou, že jo? Protože ta elektroda se vám jako polarizuje podle toho jako poměru Fe2 plus Fe3 plus a můžete dopočítat, kolik jako udělají. Jo, a snoda v reálném čase, jak prostě jedou od a to vykašlou, protože se začalo, a tak. Jo, to tí všichni, kterým my vždycky rozumíme. Ale jako dělou se. No, že to je jako výborný model prostě, no. A teď, když tady hra, která už jsem ho uříznul, on v laboratoři změřil se na něm všechno, co na můžu, dokážu změřit. Tak co s ním dál? To se týče sekvenace genomů. Důležité je, že to u těch mikrobů přístup přístupů. že jo? Historicky se to dělalo z kultury, což má nevyhoduje, že v kultuře máte typicky čistou kulturu, která pochází z jedné bunky, či bude To se mít jednoho jedince. Každý, a když chcete více jedinců, tak to musíte mít víckrát, ale řekněme, navíc než nějaký desítky se jako nedostanete. Pak si můžete vysortovat jednu buňku pomocí nějakých technologií a jako opravdu fyzicky jednu buňku z terénu. To má výhodu, že můžete dělat i bakterie, které nejsou kultivovatelné. Nicméně pořád to je nesmírně technicky náročná, drahá věc. Uděláte tím třeba desítky buněk, konkrétní, které ani nemusí být stejného druhu. A ty genomy z toho nejsou kompletní, pochopitelně, protože tamto materiál je maličko. Když se ta DNA během té práce jenom někde zlomí, tak už je zlomena. Je a nebo potom můžete metagenom, že celou komunitu a takzvaným binningem jako si z toho separovat ty druhy. je binning jako není bezchybný a, ne, a, ne, a, a taky, to ne, taky nebude kompletní ten genom většinou a je to taky vlastně poměrně náročná věc. Takže jak z toho je no tím modelem, že to ferovým, když tam takhle přivažuje, tak se vlastně binning se tím prakticky přeskočí. Je to metagenom, vyláme se s toho krátným metagenom. A co je důležité, Gaston je tak jenom nejenom iluminou nebo něčím, co dělá krátké čtení a dělá jich hodně, protože to vlastně tak jenom nesestavíme, ale je něčím, co má dlouhý čtení, což je vlastně Oxford Nano, například to je nějaká taková metodika, která čte tisíce i deseti tisíce bazí. Vlastně, o, vlastně ta dílka toho čtení je omezená pouze tím, jak, jak moc fragmentovanou je na tomu jako nabídnu. To má jednu obrovskou výhodu. Že v Notocherohu, stejně jako ostatní bakterie, má v obrovský počet repetitivních sekvencí. A v případě, že mám něco, že použiju metodu, která produkuje tak krátší čtení, že je kratší než ta repetice, tak se, tak se pročtu v nejlepším možném případě, který vždycky nastane. Od repetice k repetici a na ní skončím. Protože nebudu vědět, jak to patří od těch míst, stejně. No, takže potřebuji něco, co proč do repetici skrz. A díky tomu na vlastně se nám často podařilo, opakovaně podařilo, že už z prvotní assembli, která je automatizovaná, vypadnou kruhové jelon toho Ferova jo, a vlastně kompletní, prakticky bez práce. Ono, jo, má to vás vlastně nevýhody, že to má jako, že to že ten, ten nanopor, ale to se dá jako opravit a tak podobně. Čili ta sekvenace těch genomů z těch rádníků je luxusní. A co víc, měla ten kruhový scafo, na ten, ten chromozom toho Ferova potom můžeme zpětně mapovat, ty lídy, jak to iluminou, kterých je obrovský počet a jsou krátké, tak tím nanoporem, kterých je mý a jsou dlouhý, a dívat se, jak se liší. Dívat se, dívat se vlastně na to, kde, kde by tam to indikovalo nějakou neurogenivutní populace, nebo nějakou variabilitu. A co je ještě další důležitá věc, to v opravdu nemá příbuzný, jo? tady ten druh, to ferrofum je teda jeden z patrně mnoha biologických druhů, který v tom rodu existují. Ale co je důležitý, jako tohle žije v těch krápníkách, tohle žije v nějakých bahínkách, někde jako nadměr. prostě vůbec jako to krápníky ani kyselý prostředí nemá rádo a tohle žije jako v, v, v, taky, v, taky v dolech, ale v méně kyselí je úplně jiném prostředí, jako ne, nepotkává se to navzájem a tohle není fenobul, to už je zdálně opravdu to je vlastně takový jako dost duch, který je opravdu jako, že to dělá je vlastně tak jednoduchový komunity. No. To je ta metodika, jenom, jako to jsem už jako říkal, tak s tím nebudeme asi zdržovat. Co je to na důležitý, tak se podařilo najít jako několik zajímavých jemů už na první pohled. První věc je, že když se pomocí třeba té iluminy podaří odhalit ty jednovázové polymorfie, tak zjistíte, že nejsou v tom genomu ani náhodně rozmístěny náhodně, ale jsou v oblastech, kde jich je vlastně třeba drtivá většina na nějakém velmi krátkém úseku a mezi tím pak dlouhodobě žádná. Kde ten je úplně dokonalý to vypadá. Jo? Potom další věc je, že tam jsou ještě určitý úseky, který jsou vlastně jako nejen narvaný teda těla polimorfiema, ale jsou taky vlastně nekolivou skoro žádnou jako známý definovatelnou vlastnost. Žádný jako známý gen tam není. Samý pseudogeny nebo různý hypotetický proteiny, anebo, anebo transpozóny a integrovaný viry a integrovaný jiný vlastně jako hlouposti. A, a zároveň jako jsou to často úseky, které mají variabilní dílku rozkolísaný GC most a, a cílí do nich dokonce autoreaktivní kryzper, něco divního. divného. Katka tady to pojmenová popelnice ten úsek samozřejmě, protože to tak jako, opravdu vypadá jako, když někam vyhazujete, co nechcete. Jo. První nápad, když jsme to koukali, bylo jo, tak tam, tam ta bakterie přeslová, co se jí nelíbilo. No. Otázka, jestli to tak je nebo není. No. To je Tady, co aby si projíme v obrází toho, toho ferova, tak ta popelníce se bude tímhle způsobem. Tady, abych to vysvětlil, ty kroužky to jsou jednotlivý izoláři toho ferova. Když ten kroužek tam jako je zastoupený, tak toho ten, tak ten, to ferovu tam ten úsek jako mělo v tom genomu. A když je přerušený, jako třeba tady, tak to chybělo, jo. Tady je to další mezi krouží, co vypadá jako barevný čárový kód, to jsou tuším jako ty hypotetické proteiny a frágové proteiny a ten jako obsah to jsme označili jako sobeckou DNA, prostě něco, co se tu bakterií jako veze, ale nic jí to nedává. A tady to další, ten černobílí čárový kol, co má hodně čárek, to jsou ty jednobázové polymorfie. A to úplně vně, ten čárový kol, co má málo čárek, to jsou cíle teda reaktivních smyslu z CRISPRu. Mám my se to jako CRISPR, nebo všichni asi, asi nemusím, tak. Čili to znamená, že vlastně ten krestru to té popelnice níž je to značně. Ta polygorfie tam je taky jasná a ta popelnice není moc konzervovaná mezi populacema. Vypadá to, že tam vlastně expandovaly ty transpozóny a další vlastně tyhle ty úseky, které ji prodrůžujou. Ona má jeho ale, ale v relativně nedávné době, ale potanská jako proč? máme na to jeden takovou jako divokou hypotézu, kterou ale nevím jestli, která je prozatím nepodložená, jenom je to na, na úrovni spekulací. A to je to, že ten CRISPR tam není, že člověk jako když vám někam CRISPR, tak, tak lidi mají bohužel povědomě strašně silně zakódovaný, že to je imunita, jenže to je možná docela velká blbost. Já si, ale já třeba tento názor opravdu velmi nemám rád, protože CRISPR slouží k cílenému štěpení sekvencí DNA a je dost pravděpodobný, že ty mikroorganizmy ho používají minimálně stejně nápaditě jako my v biotechnologiích. Jo? Spíš ještě jako nápaditě, protože v těch biotechnologiích mají větší zkušenosti jo, než my. A jeden z těch účelů může teoreticky být imunita, to nelze vyloučit, ale jako v tomto případě minimálně jako je nutné potlačit. Myšlenkový stereotyp, že CRISPR znamená, že se ty bakterie tam něčem brání v tom úseku. Nikoliv. Může to znamenat taky daleko herkotrát jako Co věc. Ty bakterie tím, tím způsobem zvyšují nějaký homolitych space, který často již nesedí dokonale, ale sedí třeba s jednou nebo dvěma jednovázovými záměnami. Jestli to třeba neznamená, že tam zvyšuje pravděpodobnost dvořetěstových zlouhů v DNA, který by zvyšoval pravděpodobnost, že zrovna v tomhle místě a ne jinde dojde k dehomolodní rekombinaci. Protože jinak že bakterie, když třeba provádí ten parasexuální horizontální přenos těch dělů mezi sebou, tak vlastně ty úseti si vyměňují obohutí homologní rekombinace, čili takže se porovnají konce DNA a pak se vymění za sebe navzájem. Jenomže když bakterie chce získat něco novýho, co sama nekoduje, tak to nemá homolog v tom jimděnu. Čili nehomologní rekombinace se pro takové obohacení celkem nabízí jako metoda. A zároveň si to ale nechcete nehomologně rekombinovat kamkoliv, co by vám to tam zlobilo. Vyjeme to do popelvnice. máme to v podstatě jako vývojářský sektor disku. Jo. To je nepotvrzená hypotéza rozhodně, ale nicméně jedna z těch nadějnějších. Popravdě řečeno, že to je to ještě víc výzkumu, například abychom skutečně bezpečně potvrdili, že ty autoreaktivní krystaly jsou v témže jedinci jako ty jejich cíle, protože pořád je nevyvrácená hypotéza, že ve skutečnosti těch v popelnic existuje jako několik variantní populaci a že ta bakterie opravdu nechce popelnici od kamaráda a tím pádem má krystaly na kamaráda a je, to, a je to de facto vlastně nikoliv imunitární antikoncepce. Jo. Což je taky jako ne, zatím nevyrácená být jako podobně šoubovanější tím pádem je hypotéza. Jo. Samozřejmě, když se podíváme na populaci z geograficky odlehlých místa, třeba tady ten, to, je jako, to bylo s z Mikulova u hrobu, že je ze Čech, tam toto jsem ukazoval, když se podíváme tady jako na to férum, který je z manský škávnice nebo s férum z Šobov, tak to je velmi zajímavé. Ten úsek, který by byl jako homologický toho Mikulovského Ferova, je tam významně zkrácený. neobsahuje žádnou glopaliborfi, nemíří do něj CRISPR. A celkově jako vypadá strašně konvenčně. A naopak, má úsek naplňující drtivou většinu znaku popelnice jinde. Ten je expandovaný, má rozkolísanou GC most ku podivu CRISPR do něj neměří, to nevím proč, ale a jako je, je tam ta akumulace těch jako nekodujících sekvencí a dalších podobných věcí, taky tam jsou nějaké, které mají nějakou rezistenci a podobných věcí, které by člověk věří, že ta bakterie získala od, od někoho jiného. Takže to vypadá, že ta popelnice může zahutnout a může vzniknout jinde. On Každý ten genom taky zároveň má několik úseků, který, řekněme, naplňují značitý popelnici jenom částečně. Tomu, zatím pracovně říkáme popelnici, ale mě to neinterpretuje. Ale prostě vypadá to, že ta DNA je prostě má ohniska. No? Mimochodem, když byste se podívali na genomy jiných bakterií než je ferrohů, já to tady jako neukazuju, ale tak tamto najdete to samé. Jsou ty popradi jako běžné rozšířené. A platí, že mnozí autoři, jako když publikují ty genomy, tak si všímají toho, že to tam je, ale většinou tomu nijak neříkají a nijak to neinterpretují. Nicméně jako fenomén jsme to samozřejmě neobjevili, jo. Spíš jenom jsem první kdo se v tom štěvujá. Tak. No, ale já to jako je tady něco ještě daleko vtipnějšího. Ty transpozory nejenže způsobují expanzí výlky těch popelňicových a popelníkových úseků, ale oni taky zkráčují dovnitř genů. Ferro má asi 2700 genů. A z toho až, až okolo 40 je přerušených transpozorem takovým způsobem, že v části populace přerušený je a v části není. Tohle je věc, která mi bez toho nanoporu nešla zjistit. Protože v té referenční asembli ten transpozor, jako nikdy máte, nikdy nemáte, náhoda, tam to je náhoda, to jako hlasování, jestli jednice lidé byl nebo nebyl, jo? Ale když pak to začnete mapovat, tak zjistíte, že ty geny jsou prostě velmi často přerušené pouze v části populace. A co je zajímavé? Ten výběr genů, který jsou takhle náhodně přerušený, není náhodný. Z těch 40 genů, třeba devět z nich, až devět z nich, můžou být uválně v cyklázy. Jo, bakterie cyklický DGMP používají vlastně podobně jako mycyklický AMP, čili jako takový dlouhej posel v té který je jako velmi důležitý, protože integruje, že hladina toho CGMP je vlastně jenom jedna v té že takže to integruje mnoho vstupu, že jo, a je jako úroveň budější nálady, do něčeho rakovního. Je to jako zajímavý druhý posel. Ta bakterie kóduje 18, teda cyklás a Fosfodyesteras, který učují tu jeho hladinu a z toho 9 z nich bývá přerušovaných. A co je zajímavé, u několika případech, jako tady, nebo tady, jsme zaznamenali nebo tady, že jsme zaznamenali duplicitu toho přerušení. Buď to, že v rámci té populace byly dvě přerušení jako dvě individuální inze toho transpozoru do trošku jiného místa, asi 90 od sebe. Přičemž ani jednou se nevyskytovaly obě základě byly buď jedno, nebo druhý, nebo žádný. Jo? A nebo třeba, že i v různých populacích to bylo přerušený, ale jinak. každý třeba jiný transpozorem od jiného místa. Čili to vypadá, že, tam, že, že ty transpozory do těch individuální jako cílejí opravdu hodně. Jo? Podobně ještě asi dva nebo tři další geny měly podobné vlastnosti a vesměst to byly jako geny, které jsou zajímavé jako regulačně. Jo? Logicky. A jinak ve velké většině ostatních typů genů to takhle nebylo. Pak ještě byly často variabilní přerušované jako pseudogeny samozřejmě a nesmysly tam to nevadí, tam ten transpozor prostě se náhodou vloží a protože ten děl nikomu nechybí, tak proti tomu není selekce a stane se to, jo. Tak je logický, že kdyby takhle ty transpozory skákaly do genů, které jsou jako vitálně důležitý, tak to ferou chcípne, taky to nebudeme pozorovat. Jo. Nicméně, jo, vyučili, ale jako stejně se nabízí prostě hypotéza, že to má funkční význam. Co když se jedná o středně v umlčování dělu, že jo, vlastně, je to, Krátkoubější umlčení než úplná ztráta toho genu a zároveň jako je to samozřejmě stabilnější umlčení, než by bylo pouhý nějaký regulační vypnutí nějakým supresorem třeba. Středně to má regulace genových exprese, protože, co je důležitý, ty diguanilá cyklázy, včetně těch hojně přerušovaných, jsou mezi těmi populacemi velmi silně evolučně konzervovaný. Čili zřejmě to nejsou nějaký geny, které by byly k ničemu. Nejsou to geny na odpis, do kterých by to stávalo, protože nemají funkci. Spíš to vypadá, že to jsou geny, které mají zásadní funkci. Mimochodem, přesně hledí na to, co je, toho, toho vlastně cyklického GMP určuje, třeba přepínání mezi takovým chováním, jako je persistence na nějaký místě a kompetice versus explorace. Jo? Což jsou typické životní strategie, mezi kterými na stůl určitě vyplatí přepínat. Čili hypotéza, na které v současnosti hodnáme intenzivně pracovat, je odlišení, zdali se ty genotypy s různě popřerušovaným spektrem těchto regulačních genů chovají odlišně nebo, nebo přežívají odlišně, mají jistě vlastně signifikantně odlišní vlastnosti, které by vlastně vysvětlovaly, jakým způsobem to ferohum, když tvoří tu těch 99% rámkou a je, je geneticky dost homogenní jakým způsobem by se adaptovalo na různé mikroniky nebo různé životní strategie, které v té obří populaci jako přirozeně vznikají. Jo, že by to takhle. A zároveň taky, že by z toho vypívá další věc, že pokud by to Cherovu náhodně kolonizovalo pár a novou lokalitu, tak nevadí, že ty buňky, co kolonizovaly, mají popřerušovaný nějaký geny. Protože ten transport může bez zespočít ven a obnovit ho. do nový většili. By to vlastně bylo šíření, které by umožňovalo obnovení celého spektra těch variant v nové populaci. Botlnek by tomu nevadil. Takže to vypadá jako velmi dobrá metoda. Jo. Takže to je rozhodně věc, která stojí za ověření. Mimochodem, vlastně by to v se chovalo podobně, jako vlastně to, to jak byly transpozovány objevení, že jo, tím vypínáním těch barvy češtých kukuřici před mnoha desítkami let. No. to je asi všeobecně známý příběh, že jo, biologiím takže to, to by byly ty transpozony a střednědobá regulace genových Jo. Tak, jinak <coughs> další věc je, a to už teď se dostaneme na půdu trošku větších spekulací, na co ještě by transpozóny mohly být. Já jsem předtím říkal, že tady nebudu moc vysvětlovat, proč se mi nezdá, že vlastně by tam měla nějaký ty, ty jako intergrese nebo ty jako křížení u těch bakterií měla odpovídat nějakých frekvencích 40-ti bázových schodných úseků. Obecně, jestliže jste bakterie a chcete si tedy užít druhou bakterií a vyměnit si s ní část genomu, použijete k tomu homologní rekombinaci. Na tu homologní rekombinaci ale potřebujete, aby se těm úsekům, který jim navzájem jako vyměňujete, schodovali jen asi 11-12 vázový koncových úseků. a to, co je mezi, je vlastně jedno. Což ovšem nabízí což ovšem asi nenabízí vysvětlení, jak to je regulovat. A naopak to nabízí jedno obrovské riziko. A to riziko, že si tímhle způsobem přemážete kus genomu něčím úplně jiný. Což je jako hloupý, to je stejný, jako když si v pojmenujete stejně dva soubory, ale s jiným obsahem a pak si vlastně uložíte jeden místo druhýho, že jo. Tak to nebávuje, jaký Jak to ty bakterie řešejí, aby se ale to nepřišly? Pokud moje znalosti sahají, tak to není známý. Nicméně nabízí se jedna poměrně logická možnost, aspoň na hrubo, povzlat dílku nebo nějakou obecnou konformaci toho co, vy mědí, toho, co nahrazujete. No, představte si jednoduchou věc, že do nějakého úseku naleze u jedné linie větší počet mobilních elementů než u jiné linie, či se ty dílky silně rozejdou, tak by to mělo vlastně dramaticky snížit nějaké že to zrekombinujete i v případě, že to tam podobný koncept. Jestli náhodou ta mechanismus ty, řekněme, reprodukčení izolační bariéry, které bakterie, ty genetické bariéry mezi těmi druhama, nespočívá ne v poklesu homologie, protože evidentně ty druhy mají, vlastně, mají druhovou míru homologie různou velmi, ale že spočívá v, rozhá, v dílkovém rozkolísání úseků genomu pomocí mobilních elementů. Jo, že mají ty úseky další, kratší, protože to jak tam naskáčou, ono vyskáčou, a když se vyšší příliš, tak zkrátka by ta pravděpodobnost tý, kombinace dramatických vesel. Což by zároveň mohlo náhodně korelovat že jo, i z míru homologie, protože y, ty genomy, které jsou jaksi více rozházené, dílkově pomocí mobilních elementů, tak budou taky delší dobu izolovalé, budou těm panem taky můždět To je jako celkem logický, že by tak bylo. Takže by to mohlo korelovat spětně náhodně. Například. Nebo by to mohlo korelovat nějakým docelným který je složitě, ještě ho nechápeme samozřejmě. To nejde Ale je na to pro zajímavost, tak toto je třeba tady porovnání k tomu to není v to je desulfovodis auda, co dělá to, jsem to je to hezká bakterie, že jo? To je bakterie, která žije v dvou až třech kilometrech pod zemským povrchem a dokáže přežít tak jako skromný zdroj potravy, jako je třeba prostě radiolýza vody, která generuje nějaký radikály, který tam oxidujou sulfidy na, na sírán a zároveň produkuje dvouhutný železo a ona v oxiduje jako z železo tím síránem a z toho jako žije dělí se jednou ročně, protože má energii A má jako nesudně pomalou evoluci, no? asi i díky tomu. A Tato bakterie je zajímavá tím, že je globálně rozšířena, Když uděláte dostatečně hluboký vrt do země, na kterém to je v kontinentu, tak máte sluškou šanci, že ji najdete. Jo. A je zároveň a zároveň je, to po po po považuje se obecně za mikrobiologickou záhadu, jak je možný, že ty genomy z těch různých kontinentů jsou takhle izolování hrozně podobné. Jo. Ono už se trošku tuší. Proč to je? Protože ono třeba nějaký termální prameny nebo vahemní sodký můžou vynášet na povrch bakterií a on to je firmicud, který samozřejmě jo, že můžou lítat ve vzduchu spolově. Takže ty populace v nějakém občasním genetickém kontaktu můžou být. Taky mám popelnici, jo, mimochodem. A jinak ten, gen, jinak ten genom ukazuje na jako takovou nějakou předoběstskou homologii, že ho má nějaký, nějaký popelník, občas by se tam jako našel. Ale jinak, prostě, když se podíváme, tady to ten, je tady ten zvětšený výřez. Tady toho, to je GC a ta popelnice evidentně obsahuje rozkový jo, A zároveň ta GC to, zná, to je jako teda různý zastoupení bází v těch různých řetězcích DNA, který vzniká ne úplně známým mechanismem, ale vzniká poměrně spolehlivě v tom mnoha replikacích DNA se prostě ustaví. A když a ta GC šiknost jo, na jedné půdě věnuje pozitivní, na druhé negativní, a když je v nějaký úsebu takové rozkolísaná, tak to znamená evolučně nedávnou přestavbu toho úseku To nových kusů DNA nebo vystříhávání otáčení kusů nebo něco takového. A typicky ta gecežícnost je velmi rozkolísaná i v té popelnici. Čili znamená to, že ten úsek, který teda nerad rekombinuje, je zároveň prodělal v nenávním době významné dílkové přestavby. Jo? Že to je jako taková jako určitá nepřímá evidence, že by to mohlo takhle fungovat. Jo? A že, že by tedy, řekněme, porovnání díle v těch úseků nebo porovnání nějakých všeobecných konformace bylo prostě ten rozhodující princip, který by ovčoval, jestli ty, jestli ty organismy mají spolu komunikovat nebo nemají. Jo, no mají si být někdy úspěšně tu DNA, nebo to má skončit abortivně. Pokud by někoho napadlo, jak tohle jako vědecky otestovat, tak bylo rozhodně díčený za, za zpětnou vazbu radu, nápad a tak. Myslím si, že to není bez zajímavosti. Tak. To se, to se týkalo genomiky. Ale my, když už se ty krápnutí v těch důlech to jako lámeme a nebo spíš už uřezáváme a sekvenujeme, tak jsme se taky zabývali jejich jako diverzitou. Jo. A tady nás zaujala ta otázka, proč je tam vlastně ta diverzita malá. Protože, že by to bylo pouze stresem, že to málo kdo přežije, to se úplně nezdá. Jo. Zároveň vlastně věrohodné vysvětlení, co určuje mikrobiální hnolyzdu na určitých habitatů v podstatě, jako jsme nenašli nikdy žádný, jo? Tady vlastně ta, jinak, co se týče sekvenování DNA, tak a sekvenování jako těch, jako ribozomální věru, věruzo, věruzo, RNA, podle kterých učíme taxony, kteří tam žijou, že? tak to je velmi rozšířená metodika, mno, užívaná mnohem častěji, než sekvenace metagenomů. A závíte, metodika, která mnoho lidí vlastně přivádí do neštěstí, protože je, je, interpretace získají, bývá často svízelná, bývá velmi odklížný se vyhnout autologii. Třeba my to skoro neumíme. A zároveň jako ma, má to v, v velmi značnou míru falešných objevů je často tahle ta vlastně práce. Jo. V zásadě hodně často skončíte prostě konstatování, tak jsme to jako osekvenovali, co před námi neuteklo na to jsme jako učili. A zároveň jako můžeme říct v těch a těch metodách, že tam žije to, co tam má žít, a nic jiného. Jo, a to bývá často jako závěr těchto studií. Tak jsme se začali dívat na to, jestli to nějak se z toho uniklo. Obecně jako ekologická teologie, zejména u mikrobů, říká takovouhle věc, kdy každý organismus, mikro, má nějaký svůj optimum, a jestliže se podmínky v rámci nějakého gradientu od vzdalují, tak se ten se organismus bude klesat a bude nahrazovaný nějakým jiným. Jo? Můžeme se do nekonečna bavit o tom, jestli třeba. Um, bude žít v toho jako těch podmínek, který přežije, nebo jestli, řekněme, to vzdát žít, protože ho někdo vykompetuje v nějakém suboptimálním prostředí, nebo ne. V každém případě tohle by bylo směřat v řešení, kdy pokud se pohybujeme podél nějakého gradientu prostředí a odevíráme no, vzorky, tak ty komunity, co tam žijou, se budou postupně jako cyklicky odměňovat tam ty druhy a ty komunity se budou podle environmentální záležitosti vzdalovat i teda jako biologicky. No. Takže tohle směre, to je prvě očekávání, že? Tak poprvku očekávání, když pak tu analýzu opravdu uděláte většinou, následuje prvě zklamání. k zklamání. to bylo i tady. Vzniklo spousta věcí, že jo? Tady doporučuju si zapamatovat, celá ten graf, jak by to mělo být, když je ta příroda hezká, že jo? Tak v těch empouchách jako není hezká. V těch jako je vidět taková jako dlouhobá distribuce, kdy řada organismů má optimum v intervalu pH od 2 do 3,2 a pak jako je nic, a pak řada organizmu má optimální pH významně vyšší než 3,2. A tady je jako, není nikdo, tady je mezera. Zároveň, když porovnáme ty komunity nějakou bohozměnou a narízou že detaily, nemusím jako asi no ní zabíhat, tak to jsou ty kyselí, to jsou ty nekyselí. Že? Je, je zkrátka vidět, že ty kyselí mají zřejmě menší diverzitu než ty nekyselí vypadájo A závěr, jako, že ty nekyselí skupiny, čili ty, co mají optimum tady, to jsou ty ty. Že se nám rozprávají do nějakých jako víc skupin. A co víc, ještě jako další zajímavost. Všimněte si těchto, těchto dvou vzorků, OLT1, OLT2, to jsou vzorky, které podle PH patří mezi nekyselí, ale žili na lokalitě sympatricky s kyselými. Podle autotrofů jsou nekyselí, podle heterotrofů jsou někde tady schované jsou kyselí. Čili ty autotrofy to jako zajímá. To PH je heterotrofní, to je asi docela jedno. No, Proč by to tak mohlo být? Ono to vysvětlení není složitý. Týká se toho, že při tom PH 3,2, kde je ten zlom, kam to spadne ta komunita, začíná recifitovat to výmocnů železo v nerozpustných solí. A v tomhle okamžiku, kdy vlastně běží, a to jsou autotrofové, tyto to železo oxidují a to plus produkuje. ve chvíli, kdy produkujete okolo sebe Fe3 plus, nechcete v něm zarůst. A tohle je dosáhnout jediným způsobem, že ty bakterie, které to dělají v tom méně kyselém prostředí, produkují z takový jako dret, který vlastně z nich jako lezevem a to železo a nukleuje jeho strážení, to železo jako na něm on ten dret jako inkrustuje a zároveň tu bakterii vlastně v růstově z místa, kde byla předtím jako do nového prostoru, jo? Čili to, aby vlastně v těch svých produktech jako nezůstala navždycky za, jako uvězněná. Jo. Takhle to vypadá jako na navográzku, takhle z mikroskopu. Podle toho, kolikrát se ten dred větlí, můžete spočítat, kolikrát se vám na které dělila. Jo? Je to jako fenomenální věc naprosto. Když máte někde v lese jako studánku, jsou v tom takový jako železitý chrachle, Taky ty hnustní, které lidé nechtějí pít většinou, tak to jsou prostě gaviroviný dredy, jako to není cívního, je to úplně neškodný. Jo? Ale chuťově nic moc, uznávám. A Potom makroskopicky to vypadá takhle, taková máme prostě vlastně koule, tak vlastně ty drevy by byly taky na ten povrchové. Tady jsou ty galiony, které jsou ještě aktivní. A tady ta hledcná ta, ta, ta hmota taková, tak to jsou vlastně ty paralelně uspořádané drevy, které by tam i Tady ty vlákna jsou z toho samostatného materiálu taky, že směr toku vody je vodcát jako tám. No. A když se podíváte na ty, co žijou v tom kyselovějším prostředí, jsou tyhle ty, co šlejí třeba šeromů, tak ty to nedělají, ty to neovládají. Lodi mají taky jako extraccionální polysachary. A to je vlastně obrázek skryzkněho mikroskopu toho důvěně krápů tohle by podle tvaru klidně mohl být fervů. Takže vidíte, že má nějaký vlákna, který vlastně ho taky produkuje, protože je z mix, tak věc. Nicméně toho slizu produkuje podstatně méně, a nepohybuje, ale jako nepohybuje se nějak drížit na V Zásadně to ferru si udělá jako vložky novou stuhou nebo komurka tu strukturu příčnej častěné rápůně, jo. Ale tady to jsou kapilárky, z kterých ta voda. Jo, tady to je povrstvého tak takový to světlejší trošku. Když do toho krátníku třeba iné injekční tenkou jeho barvivo, tak nabavíte pár kapilár, ale dostatím z toho neho barviny, čili opravdu jsou paralelní kapiláry na zále Čili to Ferrovů dělá vlastně strukturu jenom proto, aby zvětšilo kontaktní plochu s tím rozkokem. Ale celá ta matrice je vlastně narvaná těma důlkava. A vůbec neřeší, že by se ty buňky někam pohybovaly, vůbec neřeší, že by ty buňky někde precipitoval nějaký železo, protože v tom jeho prostředí ono se nesráží. A jak se sráží začát, ferrum je jako ztracený, v těch oxidech inkrustuje a zahyne. A nahradí ho někdo jinej. Čili ten všech je vlastně velmi jednoučně vysvědlitelný tady tím scénářem. Jo, ten všech toho je Co je ale jako zajímavý, je ono jako jako malá zajímavost. My se podíváme jako místo důvodního složení těch komunit na filogenetickou beta-diverzitu, čili na počet evolučních, jako na vzdálenost evolučních linií, který tu komunitu tvořené, tak se nám najednou ty nekyselí, teda ty, co dělají ty drevy, smrsknou do nepatrné skupiny. Z 90% jsou to prostě beta-proteobakterie, dokonce ještě jenom podskupina beta-proteobakterií. Zatímco ty kyselí. jsou velmi diverzifikované. Jo, to jsou zase ty dva, které podle Mm -hmm. který jako nevědět, nikam který podle autotrophu patřuje někam, který je jako A takže tady to jsou beta proteobakterie a tady má, máme zástupce několika navzájem různých, teda hlubokých evolučních liní, jako tam máme prostě vlastně jako dependentie a gamma-pratobakteria, acimitriobacília a leptospirila, že jo, a podobně, což jsou úplně odlišní jako prostě vlastně skupiny. Čiže, ale celková diverzita tady je pořád menší. To je strašně zajímavá věc, že ty kyselí prostředí mají, ty kyselější než pH 3,2, mají asi desetkrát menší počet druhů jako na gramu hlouty než ty dvety. Tady jenom jako, akci, takže chci ukázat opět nám rozpadit pod skupin. A tady v tomto případě vysvětlení, co jsou tyhle ty podskupiny. Tohle jsou pustý krápníky, tohle jsou tenký. Tak chvilku to vysvětli. Zároveň se nám tady ty. Ty, ty, ty nekyselý se taky rozpadnou do dvou skupin. A to odpovídá se z důvodu, který velmi dobře známe. Časná sukcesní stádium bioflu, pozdní sukcesní stádium. Či vysvětlení těch nekyselých, proč se takhle rozpadají, není pH, není obsah železa. To tady té zamíchání, kde je železa, kde je, kde je jaký pH, není to žádný měřitelný environmentální faktor. Je to zřejmě množství nahromaděné biomasy, který tady je málo, tady je hodně. A pak jsme vlastně pečlivým pohledem na ty organismy, který za, za toto rozdělení můžou, zjistit, že ti, co žijou tady, jsou velmi často ty, co sami, co sice oxidují železo, ale sami neovládají tvorbu toho drevu ale využívají toho, že zřejmě rostou mezi těma od těch ostatních. Jo, je takhle prozaický úplně trapný, hloubají důvod může za hlavní ekologické rozdělení bakterií, které žijou v oxidu žerezo. No a co si říct to svíče rozdělení, tak to je ještě prozajímavější důvod. Když vezmeme dokonce jeden veliký krátník a jeho tenký konec, užízneme se, pro nejme zvlášť, a růstou část se taky zvlášť, tak se to taky rozpadá na dvě skupiny. Čili tady stejná barvička, stejný tvář znamená tenký škrátník. Že je tady ten fialový čtereček tady ten je vlastně tenký krátník, jo? Čili to znamená jednoduchou věc. Je to opravdu environmentální selekce, kde, kde jako dokonce i prostě ta fyzická kontinuita toho stanoviště ji nepřebíje. A zase bohužel máme tady vysvětlení, víme čím to je, protože už tady před námi je jistá té paní Cíklerových udělala studii, která prokazuje, že ty tlustí úsetí, jakkoliv překročí určitou tloušťku, tak je zjde úplná anoxie. A ta anoxie je ten selektující faktor. Čili co z toho plyne? Proč je to takový Takovou dva, ty banálně prozaicní věci, které jsou navíc ještě už dávno známé. Z toho důvodu, že ty železooxidující komunity tvoří čtyři klastry. Tlustý rampouchy, tenký rampouchy, hodně narostný dredy, málo narostný dredy. Co mají společného tyto skupiny? No, málo co. Hlavně, mají společný, hlavně nemají společný to, že by chomě dokázali v jakýkoliv studií odlišit pomocí nějakých parametrů, který 99 mikrobiologů měří. Jsou to scénáře. To je prostě strašně důležitá věc si uvědomit, že nějaký ty fyzikálně chemické nároky tý bakterie určují mantinely, určují šíři prostředí, v jakém se může vyskytnout, ale neurčují, kde se bude vyskytovat. Protože v rámci šíře těch mantinelů, kde ona to přežije, kde, to, kde jí to nerozpustí, ani nezbrazí, ani, ani neupeče, ona musí ještě navíc žít jenom tam, kde vývojová scéna z toho prostředí je pro ní příhodný. A to je nesmírně důležitá, myslím, zanedbávaná věc. Jo? Že to jsou vlastně interakční záležitosti. Jo? A ty typy komunit, tedy vlastně, čili dá se říct, že ten scénář je teda determinovaný fyzikální chynickým podmínkavá, a současně je determinovaný nabídku bakterií, které na světě jsou a kterého vlastně tam můžou obývat. A konverduje to určitému řešení, jo, který je velmi často teda není závislý na ničem jiným, než na nějakých schopnostech nějakých z těch bakterií, která mění pravidla hry, například tavu, vytváření těch hlod, jo. A že tím pádem dělat grafi podle toho a analýzy podle toho, jak ty organismy klastrového podle pH byly koncentrace železa a podobně, může být nesmírně zanádějící. A můžu nás vlastně odnést od pochopení, jak to funguje. Jo? Že je velmi silně varovat před těch mechanickým, mechanickým aplikováním. No. A zároveň vlastně, jak jsem před chvilkou zmiňoval, jednu, jednu zásadní věc. Nejen, že ty komunity vytvářejí jako nějaký scen, konvergu nějakých scénářů, nějakých typů. Ale tyhle ty typy se lišejí v řadě faktorů a jedna z nej, jako věcí, která nás úplně traštěly přes nás, bylo to, že se lišejí diverzitou. Nejen, že jak jsem říkal, tak oxidace pH v tom hodně kyselém a méně kyselým prostředí je, je vlastně tam se ten počet těch druhů, kteří tam žijou běžně liší asi pořád, jo, minimálně pořád. Tak zároveň se významně liší i počet druhů, kteří žijou v dalších typech prostředí, kterých to lehko a tohle není triviální věc, jo. Protože v těch dolech, ty komunity, se od komunit, kterých vidíme, běžně na povrchu země a vyšejí je v jednom klíčovém faktoru. V dole velmi často najdete takzvanou jako systémy, které jsou živeny opravdu pouze jedním trofickým, jako, jako trofickým systémem, jedním zdrojem energie. Celá komunita žije z oxidace sírovodíku, nebo z oxidace železa, nebo z oxidace metanu, nebo oxidace třeba nějakých látek, jo. A není to míchaný, není tam fotografie. nejsou tam živočichové, které by tam přidávali svůj mikrobiol, z zdroje, chlupy, vypadlí, cokoliv. Nejsou tam rostliny, které by tam exudovaly, spoživové nějaké exudáty, podobné věci. Čili jsou to opravdu jako jednotrofíové systémy. Což je věc, se kterou se teda hodně mikrobiol, nesetkává zase tak často, že ono v komplexních podzemních orátlách často není, jo? tam máte kombinaci zdrojů. A tak, já, tak jsme zalovili v našem zlatým fondu různých vzorků v různých dolech, co jsme v historii náhodně sekrenovali, Jaký ty systém? systémy dokážeme vylovit. Za jsem našel čtyři. Metylotrofie. Tohle je sliz, který je na stěně chondy, kde v tom vzduchu v té chondě, tam špatně větrá, je trošku metanu. Ten sliz je na žule, která je z bakterii inertní, nejsou tam netopíři, protože tam udusili, tam je málo kyslíku. Není tam přítok žádné vody z povrchu, která by to krmila, není tam vodní filonisteriká, nic, opravdu tohle musí žít, z toho, co přichází v plývný fázi prostě, prokazatelně, jo. Takže to je čistá netylotrofie. Oxidace syrevodník, opět jako voda, chudá organikou, chudá železem, chudá všim ostatním, protože syrevodník z toho vystráží sulfidy a bohatá syrevodník, kemila píje krásný vlásky, prostě bakterií, který mají z toho kapičky síry. O oxidaci železa se už mluvilo. chybí, tady v se chybí síra, chybí vní organika a další věci. Jo. Takže to je vlastně zajímavá věc. Když panujeme tu diverzitu, tak se opravdu zásadně liší. Bohužel těch vzorců je málo, že to je jako žertovný graf, který je spíš jako pro zasmání, protože vlastně cenzér by to vyvrátil, tohle je jako prstem v noci, samozřejmě. Nicméně to ukazuje jako zajímavé vztahy. Ta metilotrofie by dokonce špatně oseklenovaná, kdyby jsme to ještě neuměli. Má takový nějaký počet, po počet druhů, jako na, na daným množstvím hodnoty. Oxidace za neutrální, tedy síry, tedy prostě a některé hry jsou velmi signifikantní, nějaký e 1,5. No. Takže to znamená, že zřejmě se ta diverzita je velmi silně řízená tím, z čeho to žije. Což nabízí zase hypotézu, divokou hypotézu, že to bude tím, jaký má, že vlastně čím by to mohlo být, že to třeba může být tím, jaký spíš spolu tu, hypotézi, tu, tu diverzitu jako dotuje? Co bych upozornil, co tady není jako naznačený, nebo není tady vysvětlený, ale rozhodně jsme si to všímali. Pokoušíme se nějak kvantifikovat velikost toho habitatu, kde jsme to našli, jako jeho produktivitu něco takovýho. A můžu říct, že minimálně, tady v těch železitých věcech, který máme udělaný nejlíp, to je, to je minimálně srovnatelné. Jo, že třeba množství železa, který tam proteče za sekundu, nebo který se tam zoxiduje za sekundu, nebo fyzická velikost, nebo hmotnost toho ty hmoty a všechny tyto okazatele jsou srovnatelné, respektive jsou prostě jako promíchané. Tady to není ohrát než tady, ani náhodou. Čili to vypadá, že ty habitaty, když jsou srovnatelně velký, tak podle těch podmínek jsou prostě opravdu osídlené různým počtem A Víme dneska z ekologie makroorganismů, že se to děje taky a že se to často děje v případě, kdy to vlastně jako rozhoduje o tom spíští spolučtivý zásoba druhů na světě, když jsou. Jo, v školách je to tady davičtov, který měl nedávno velmi zajímavý příspěvky na tohle téma k tomu, že jakmile máme území, který je tak velký, že už tam vlastně ty, u, u celkových diverzití toho území více rozhoduje speciace a extinkce než, než migrace tak bude důhový bohatství záviset především na produktivitě. Jo? A když si uvědomíme, že bakterie se obecně šíří na světě globálně, prostě bakterie nemají k demyři, to jsou kosmopolity všichni a jsou potenciální, tak se dá říct, že celková produktivita toho daného typu trofie na světě bude pravděpodobně učovat skvější spolu tí bakterie. A tím pádem i, i zásobu organismů, z kterých je dotovaný každý konkrétní habitat, kde to žije, jo? můžeme si ten habitaticky představit jako ostrov, který teda je dotovaný tu globální diverzitol těch organismů. A zároveň, tím pádem je vlastně je ta diverzita přežavěná je tam víc než jich tam může současně vydržet, takže současně vymírají. A ten set point, čili ten diverzita, který to bude rovnovážný, je teda daná tím, jak velký je ten světší spůl kevěž do, do Jo. Což je takový ten ide, to toto není na mě, že to, jsem si, to jsem si nakreslil ve Photoshopu, jo. Ale jde to k idei, že různé systémy podle toho, jak jsou globálně velký, tak budou konvertovat k různým vírám diverzity. Že vlastně tady ty trohelníčky jsou jako konkrétní habitaty. Podle toho, jak ten habitat velký, že jo, tak přesto tak si ten habitat jako ostrov, že jo. Tak větší ostrov bude více dotovaný prostě migrací jako nových organismů a vících jich tam udrží než se ustaví nová mezířskošský dotace a migrace a migrání a bude konvergovat nějaký daný globální spíš A je možné, že kyselovodík oxidace železa, kde máme často prostě okolo 25, třeba 30, tak jsou navzorek. Je opravdu ty desítky tak můžou představovat něco, co se blíží globální zásobě těch organizmů, protože tam v opravdu jako narazíte na to, že tam z jednoho vzorku skoro nejsou všechny, když jsou popsaný, jako proto prostředí, například nebo detekovaný. Zatímco třeba většiná, jako je hlína, mozka, dodatodobně, což jsou jako obří, samo moje zásobárny jako organismu. Máte velmi běžně to, že v jednom vzorku nenajdete všechny, co jsou popsané. Nenajdete často ani desetimu, co jsou popsané. Že jo? Z hlíny jsou takové šatující studie často, kdy prostě oni osekvenovali desítky vzorků hlíny z hektaru z jednoho lesa nebo taky z různých lesů na různých kontinentech. A v obou případech zjistili, že Množství jako mikrobiálních druhů sdílených měská roka má několik málo procent. Jo. A je to úplně jiný. Jak jako tady vezmu hlínu o tady vezmu hinu fyzicky takhle daleko seklů a to, co tam žilo, možná úplně Jo. Jo, Náhodně v podstatě. Zatímco, když vezmu důlní krápně v, v zlatých horách a důlní krápní někde, někde v Kalifornii, tak se bude tak se schodovat. To je to vlastně důvod moc podle pH bude předvídat, co tam bude, to druhý. Jo. Jestli to není tím, že ten spíší spůl prostě, kterým do ty krápníky, je tak malý, že ty horní taksony budou realizovaný prakticky na všech habitatech, který jsou, a ty nehojní dnes skoro neexistují. Zatímco v tý, vtíkají ty půdy, je ten spíší spůl tak velký, že vlastně je dílem úplný náhody, který se z toho vyberlo, který to obsadě, a který tam na tom konkrétním místě najdu. Jo. Tady ta hypotéza, když jste to ona není v rozporu celkem s ničím, několik nejsem ukazil. Tak by vlastně vysvětlovala, jak tu je těch externích bakterií vysvětlovala i panátek z planktonu, či je to proč těch planktonových bakterií často násobně víc, než kolik se dokážeme představit, že tam může současně jako jít tu kompetici. A vysvětlovala by prostě jako ty obrovské rozpětí diverzit prostě mezi tím externím prostředí a tím plodem třeba. Takže to je docela zásadní vlastně hra, do aby to mohlo fungovat. No zase opět teďko intenzivně probíhá zbildat, který by to lepě podpořili, který by umožnili tenhle graf udělat nikoliv smyšlený, ale skutečný. Mimochodně tady ještě vlastně, a ani tady správně třeba ty věci se mi to ohodím, že jo, protože ta síra bude asi mít, mít nejší diverzitu, než to neutrální železo a tak. Ale jako jinak celkově ta ideála, se domnívám, že jako zatím je, ne, je jako nadějná hodný z té Tak já myslím, že to je všechno pro začátek, že už Čili když jsme zopakovat, teda, co se v mikrobiologii děje, tak byly oživení druhy. Tím pádem má smysl populační genomika a má smysl pro hledat model. A ten model teda, ukazuje, že bakterie mají jednoznačně teda, geneticky koherentní populace. Ovšem genetický to v nich je nevyrovnaný, v některých částech genomu je silnější než jiný. jiných. Což nemá zatím jasný vysvětlení, nicméně je to docela robustní děj. Současně je tady ta fascinující možnost, že by transpozony mohly ten výtok regulovat. A že by mimo to transpozóny mohly sloužit středně budové regulací nové exprese, což musí taky jako testovatelná při zajímavá hypotéza. A další věc je, že když se podíváme na mikrobiální diverzitu, která je získávanou nějakým darkladováním mikrobiálních populací. Tak. Se tady jako nabízí zajímavá věc, že bychom možná měli definitivně pohřbít běžný přístup, kdy se, kdy se jako beta-diverzita nebo vlastně proměnlivost těch komunit vysvětluje pomocí nějakých jako měřitelných faktorů prostředí. A měli bychom se zaměřit na to, jestli spíš ty mikroorganismy nevytvářejí nějaký jako typický, typický komunity, který odpovídá nějakým vývojovým scénářům těch, těch stanovišť a těch jako ekosystémů, které tam jsou. Že jo? Což je, což by zároveň nabízelo fascinující možnost diverzita pro ty různý scénáře by mohla odpovídat zásobě druhů, které jsou jako pro to prostředí na světě, které by odpovídalo velikosti, globální velikosti toho systému, toho, toho typu prostředí. Tak to je všechno a odpovědkuji za pozornost.